På morgonen den 6 augusti exploderar den första atombomben på 600 meters höjd över den japanska staden Hiroshima. Det är den största bomb som hittills har använts i krigshistorien. Efter stora amerikanska förluster under kriget i stilla havet mot Japan vill president Truman rädda tusentals unga amerikaners liv genom att få slut på kriget. Han beordrar därför chefen för de amerikanska styrkorna i Stilla Havet att fälla en atombomb över en tätbefolkad japansk stad så snart väderförhållandena är lämpliga. Bomben över Hiroshima som fälls från det amerikanska bombplanet Enolagei kräver 200 000 dödsoffer och skadar mer än 100 000 personer. Staden Hiroshima blir till största delen förstörd. President Truman förklarar för det amerikanska folket. The world will note that the first atomic bomb was dropped on Hiroshima, a military base. We won the race of discovery against the Germans. We have used it in order to shorten the agony of war, in order to save the lives of thousands and thousands of young Americans. We shall continue to use it until we completely destroy Japan's power to make war. Tre dagar senare fälls en andra atombomb, den här gången över staden Nagasaki. Cirka 35 000 personer dödas och 45 000 skadas. Och efter atombomberna över Hiroshima och Nagasaki kapitulerar Japan den 14 augusti. Den japanska kejsaren Hirohito proklamerar Japans villkorslösa kapitulation i ett tal som sänds över Tokios radio. Det är första gången som det japanska folket hör sin kejsares röst. Detta fredens år inträffar den 9 juli en total solförmörkelse. Den sträcker sig i västöstlig riktning från Lofoten i Norge över södra Lappland till Bureklubb i Bottenhavet.